טוב, שלום לכולם, ערב טוב, מה שלום כן אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו פה היום, אז באמת ברוכים הבאים. ולפני שנתחיל, אנחנו מחכים לעוד ועוד אנשים, נשים, שיבואו והצטרפו אלינו להדרכה היום, לשידור הזה. אז באמת, לפני שנתחיל, אני מניח שהסיבה שאתם פה זה, ו... מן הסתם עדיין לא התחתנתם, ואני מתאר לעצמי שזה שבכ... שבכל זאת הגעתם לפה היום, זה אומר שיש לכם איזושהי סוג של תקווה, שמה שאני הולך לדבר עליו היום, ניתן לכם איזושהי נקודת מבט חדשה, איזשהו סוג של חידוש שעדיין לא יצא לכם לשמוע עליו, כי אני בטוח שכבר שמעתם הדרכות ושיעורים וקראתם אולי ספרים, או מאמרים, הייתם אצל רבנים, ואולי אה, גם, אה, עשיתם גם כל מיני תהליכים של אה, אימון וסדנאות וכל מיני עניינים, ובכל אופן, זה שאתם פה היום, זה אומר שבסופו של דבר זה לא עבד, ואני מאוד מאוד שמח שאתם נותנים לי, אתן נותנות לי, את ההזדמנות באמת לתת לכם איזושהי אה, נקודת מבט חדשה, משהו שאולי לא יצא לכם לשמוע עליו עדיין, ובתקווה, וזו בעצם הסיבה שאני פה, בתקווה שמה שנלמד היום באמת באמת יוכל לעזור לכם לעשות את השינוי. ושתוך זמן מאוד קצר, בעזרת השם, תמצאו את עצמכם במקום אחר, במקום שבו אתם כבר, ברוך השם, כבר לא לבד, עם בן זוג, עם בן זוגכם, בעזרת השם, שתזכו באמת למצוא את הדיווק שלכם בקרוב ממש. ואנחנו מאמינים, אנחנו באמת מאמינים, שמה שאנחנו הולכים לדבר אר, על הפגן היום, אר, זה משהו באמת, אה, לקודה לא כל כך מדוברת בעולם. וכן, אני אתאר לעצמי שיש כמה נשים ונשים כאלה שכבר אנחנו מכירים, יצאו, יצא להם לשמוע קצת הברכות שלי, יש כאלה שהם ממש ממש חדשים. אז אה, בואו בוא נפתח, רגע נדבר קצת על, על... על המציאות של, של, של הנה, איך נקרא לזה, המצב הזה שאנחנו עדיין בשלב החיפוש, מחפשים, מחפשים, וזה פשוט לא קורה. אחד הדברים, אחד הדברים שרואים בצורה מאוד חזקה זה שכמעט כולם, וראינו את זה בשאלון ששאלנו אתכם הרבה מאוד, ברוך השם, יישר כוח, כל מי שמילא, הרבה מילאו את השאלון, את הסקר המקדים שעשינו לפני השידור הזה, ואנחנו רואים את זה לא רק היום, לא רק לקראת השידור הזה, אנחנו רואים את זה כבר כמה שנים, את התופעה הזאת, ש... נשים שאחרי לא מעט זמן, בתהליך החיפוש, וזה לא קורה, מגיעים לאיזושהי נקודת מצב כזאת של תסכול, של עיבוד כוחות, הכוחות דועכים, ההתלהבות וה, כן, והתקווה והביטחון שהנה זה הולך לקרות, משהו שם ירד. נפל, ירדנו למין מקום כזה שככה כבר אין מספיק כוחות, אין את אותם, אותם כוחות כמו שהיה בהתחלה. והתופעה הזאת, המקור הזה שבו אני יורדת בחוויה הרגשית שלי, ונהיה לי יותר ויותר קשה, כולנו מרגישים, כולנו מרגישים את זה, שברגע שלא טוב לי מבפנים, החוויה הפנימית שלי לא טובה, לא חיונית, לא שמחה, לא מהירה, אז יש, אז הכל הולך הרבה יותר קשה. קודם כל בחוויה, זה באמת לא נעים, אבל יותר מזה, זה משפיע מאוד על האופן שבו אנחנו מתנהלים בתוך התהליך הזה. יש פחות כוחות, יש פחות מוטיבציה. ממילא יש לנו כבר, לא כל כך בא לנו, ואם אנחנו כבר מגיעים למפגשים, אנחנו מגיעים למפגש עם מין אנרגיה כזאת שלא ממש עושה טוב למפגש, בלשון המעטה, כן? ויש כאן, על זה אנחנו רוצים לדבר קצת היום, יש כאן איזושהי סוג של מלכודת. בעצם כמו מערבולת. אנחנו, ברגע שאדם רואה, רואה בקוראים שלו, רואה במציאות שלו, שמשהו לא הולך כמו שצריך. אז באופן טבעי, מה שקורה זה שהוא פחות, כן, הוא מתבייס מזה, מה שנקרא, כן? הוא מאוד רוצה להצליח, זה לא קורה, הוא מתאכזב, כן? זאת אומרת, כשהוא מקבל, יש איזה פידבק ביחס למציאות שלא הולכת לי, לא הולך לי משהו, ואז אני... מושפע מזה, אני מאבד את הכוחות, אני מתאכזב, אני אולי לפעמים נפגע, והמקום הזה בנפש, הרגשי הזה, שכאילו נחווה בעקבות מה שקרה במציאות, הוא בעצם מקשה עליי עוד יותר לפעול ולהתנהל במציאות בצורה מוצלחת, בצורה טובה. לממש את כל הפוטנציאל שלי, להביא את עצמי בצורה הכי מלאה, קשה לי, כי אני לא... הכוחות שלי ירדו, האנרגיות שלי ירדו, אז יותר קשה לי להביא את כל מה שיש לי. ואז ממילא, עוד פעם, כן, אם הכוחות הם לא בשיא השלמות שלי, אם אני לא מצליח לממש עד הסוף את מה שיש בי, אז כמובן שזה פחות הולך, כן? פחות עובד במציאות, אני פחות מצליח, אז יש יותר סיבות לאכזבה ולתחושות הלא טובות. וככה יש מין כדור כזה, מין מעגל כזה, שבו אנחנו יורדים ונופלים מטה-מטה. וזאת המלכודת, ובלי לשים לב אליה, אנחנו נופלים לתוכה בצורה מאוד מאוד פשוטה, בלי לשים לב, אנחנו פשוט נופלים לתוך המקום הזה, וצריך ללמוד איך לצאת מהמקום הזה. זה משהו מאוד מאוד חיוני ומאוד מאוד קריטי, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, בעזרת השם, בהדרכה הזאת, למה כל כך חשוב לנו. לצאת מהמערבולת הזאת, אוקיי? והסיבה לזה, כי בסוף של דבר אנחנו רוצים להתחתן. והיציאה מהמקום הזה, שמדרדר אותנו, אנחנו, יכול, אני מניח שכולנו מרגישים את זה, שאם אנחנו ניזכר קצת מה היה בהתחלה, אז אנחנו רואים את הפער, אנחנו רואים שמצד אחד, גם החוויה הולכת ונהיית פחות ופחות טובה, פחות ופחות חיובית, יותר ויותר עם תחושות קשות ביחס לזה שעדיין לא התחתנתי, לחץ, פחד, מה יהיה איתי כל כך הרבה זמן, את... לפעמים יש רגשות אשמה, לפעמים הערך יורד, מה אולי משהו לא בסדר בי. בקומות האלה, כשהזמן עובר ועדיין אני לא נשואה, באופן טבעי, המחשבות האלה והקולות האלה עולים בתוכי. ואנחנו גם רואים בצורה מוחשית שככל שעובר הזמן, אז יש פחות הצעות, וההצעות נהיות. הולכות ונהיות פחות ופחות מתאימות ורלוונטיות. ואם בהתחלה ככה היו עוד קשרים שהתפתחו והיה קצת מציאת חן, אז ככל שהזמן עובר, יש פחות מציאת חן. יש, יש משהו, אנחנו רואים שיש איזה מיסוג של מתאם, קשר, שייכות בין מה שקורה לי בלב לבין מה שקורה במציאות. וככל שהזמן יותר, ככל שאני נמצאת יותר זמן בתהליך הזה של החיפוש, ככה אני גם מרגישה פחות ופחות טוב, וגם בפועל המציאות מראה לי כאילו שזה פחות, פחות ופחות הולך, פחות מצליח. ואנחנו רוצים לדבר היום, לגלות לכם איזשהו סוד מאוד עמוק, שיאפשר לנו בעזרת השם לצאת מהמלכודת הזאת. לצאת מהמערבולת הזאת, אוקיי? Okay? כי היציאה מהמקום הזה, היציאה מהמקום הרגשי הזה, היא המפתח באמת למצוא את הזיווג שלנו תוך זמן קצר. וזה משהו שאנחנו חייבים לעשות, חייבים לפעול באופן אקטיבי כדי לשנות גם את המציאות הרגשית והפנימית שלנו, וגם לשנות באופן מעשי את מה שקורה במציאות. זאת אומרת שאם היום אני מרגיש שמשהו כאילו לא הולך ולא עובד כמו שצריך, צריך שהדברים ישתנו. וזו שאלה. זאת אומרת, לכאורה, היינו אומרים, לכאורה, על מה אנחנו יכולים לעבוד? אני, אני יכול להבין איכשהו, ותכף נדבר, זה לא כזה פשוט, איכשהו אני עוד יכול להבין שעל ה... על הרגש שלי, על החוויה שלי, אני עוד איכשהו יכול לשלוט. זה שאני יכול, על המעשים שלי, אני ודאי יכול לשלוט. לבחור מה להגיד או מה לעשות, זה ברור. אולי זה קשה, אבל ברור שיש את היכולת. אבל לשלוט על הרגש זה יותר קשה. מה אני אעשה שאני, שאני כבר כל כך מאוכזבת וכל כך רחוצה וכל כך מוטרדת מזה שלא התחתנתי? מה אני אעשה? אני מאוד מאוד רוצה את זה. זה חזק, מאוד מאוד חשוב להתחתן. אז מה נעשה? אז הרגש הזה הוא דבר טבעי. איך אפשר לשנות אותו? שאלה. אבל יותר מזה, אנחנו באים ואומרים שאנחנו יכולים לא רק לשנות ולשלוט על החוויה הרגשית שלנו, אנחנו יכולים לשלוט על מה שקורה מחוץ אליי, על מה שקורה במציאות, על בסופו של דבר, אם נוריד את זה לתכלס, בגלל שאנחנו יכולים לשלוט במציאות, תכף נראה איך. אני יכולה לשלוט על מתי הבחור שלי, הנשמה שלי, החטא השני שלי, הזיווג שלי, מתי הוא יופיע. אני יכולה למשוך את הזיווג. אנחנו יכולים לשלוט בדברים שלכאורה לא קשורים בנו, לא תלויים בנו. הרבה פעמים שאני שואלת בחורים ובחורות ככה, מה... מה, מה הסיבה לדעתך שעדיין לא התחתנתי? למה? מה קרה? מה יונה? הרבה פעמים התשובה שאני מקבל המון, זה עדיין לא בא, זה עדיין לא קרה. כן, זה כאילו, כי באמת במחשבה פשוטה, מה, מה אני אעשה שהוא לא הופיע? מה אני אעשה? עובדה, עובדה שלא התחתנתי זו עובדה, נכון? עובדה. אז למה? מה אתה שואל אותי למה? הוא... זה לא בא. אם זה היה בא, אם הוא היה בא, אם הבחור שלי, הזיווג שלי היה מופיע, הייתי כבר מתחתנת איתו, אל תדאג, זה כבר היה קורה. זו הסיבה, זה פשוט לא בא. צעד הקדוש ברוך הוא. וזה נכון, זה נכון, זה ודאי נכון. כי ברור שאם הוא היה בא, אותו אחד, הרי כל אלה שנפגשנו איתם ולא התחתנו איתם, זה בוודאי לא הזיווג שלנו. עובדה שלא התחתנו איתו, אלא אם כן ניפגש איתו שוב, בסוף נתגלה שהוא כן, אז הוא יתחתן שוב. ניפגש שוב ונחליט שאנחנו מתחתנים. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יכולים, יש לנו את היכולות, יש לנו את היכולת הזאת, יש לנו את הכוחות, לדאוג שהוא יבוא. לדאוג שהוא יבוא. לקרוא לו, למשוך אותו, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום. אז חשוב לנו להבין איך לצאת מהמערבולת, ואנחנו רוצים גם בעזרת השם לעזור לכם בפועל ממש לצאת מהמערבולת הזאת, באמת לעשות שינוי אמיתי בתוך המציאות, כדי שבעזרת השם הזיווג יוכל להגיע תוך זמן קצר, ובזרוק השם, בהמשך ההדרכה, או בסוף ההדרכה, אנחנו נספר לכם איך אנחנו יכולים לקחת את מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, ולהוריד את זה למימוש מעשי, איך אנחנו נעזור לכם באמת שזה יקרה, שבאמת תוך פחות מחצי שנה, אפשר לראות כאן כמה וכמה וכמה וכמה כלות חדשות, אין שום סיבה שזה לא יהיה. אז uh, לפני שנתחיל, נדבר על הסוד הזה, על הסוד הקבלי שגילה לנו הבעל שם טוב. אנחנו נרוצה אולי, כדאי, בגלל שאני חושב שלא כולם מכירים אותי, נעשה איזושהי היכרות קצרה, אבל מאוד, אני ניאור <ספק> גבורצקי, <ספק> אני עובר לבחורות ובחורות, אה, למצוא את הזיווג שלהם כבר אה, בערך שש שנים, וזהו, אה, אנחנו... אני מתמחה בנושא של אה, אימון, אני למדתי את האימון היהודי אצל הרב יצחק הרד, ראש מכון דעת ותבונה, עכשיו מאמנים ומטפלים, ראש ישיבת דעת, ברוך השם, אני תלמיד שלו כבר... אה, בערך 13 שנה, הגעתי אליו אה, נשאר מהודו, נחתתי מהודו, הגעתי עם שיער ארוך, ובדקן קצר, בדיוק הפוך מהיום, התכנסתי לישיבה שלו, הישיבה של בעלי תשובה, אני עצמי גדלתי בבית לא דתי, בית, מה שנקרא חילוני, וזהו, אחרי החתונה, הייתי בישיבה בערך... שנה וחצי, שנתיים, עד שזכיתי להכיר את אשתי, ויצאנו, אחרי שהתחתנו, יצאנו לשליחות בבית חב"ד בקוסקו, בן הבכור שלנו, היינו שם עונה אחת, ושם, דווקא שם, הגענו למסקנה שהשליחות שלנו הולכת להיות דווקא בארץ, ודווקא בנושא הזוגי. פתחנו את לב לדעת, המרכז לזוגיות יהודית, התחלנו, את זה היה הכיוון, ראינו שהמקום הזוגי מאוד מדבר אלינו, עוד מדבר אליי, עוד רציתי לעזור בתחום הזה, ובאמת בהשגחה פרטית, הרב שלי בדיוק אז הקים את, ה, את הבית ספר להכשרת מאמנים, נכנסתי ללמוד שם בצורה מסודרת, ו... למדתי שם קודם כל אימון אישי, אחר כך אימון זוגי, אחר כך אימון הורי, מתי CBT, שזו שיטה מאוד מאוד מיוחדת, שמה שמאפיין אותה זה שתהליכי הטיפול הם מאוד מאוד אפקטיביים בזמן יחסית מאוד מאוד קצר, כן? בניגוד לתהליכים פסיכולוגיים קלאסיים, שהם בדרך כלל די ארוכים ודי יקרים, וגם לא תמיד כאלה אפקטיביים, CBT זה באמת שיטה מאוד מאוד חזקה, בכלל, מה שמאחד את השיטה הזאת, איתה אנחנו עובדים, ה-CBT היהודי, זה שהיא מבוססת על תורת החסידות והקבלה. כן, בניגוד לשיטות טיפול רגילות שמבוססות על חקירה אנושית, השיטה שאנחנו עובדים איתה בעצם מבוססת על מודלים אלוקיים שירדו לעולם, על ידי רבי שמעון בר יוחאי, היה הראשון שהוריד את, את פנימיות התורה. אבל זה התגלה רק בשלבים יותר מאוחרים, על ידי הארי הקדוש, אחר כך על ידי הבעל שם טוב, אחר כך על ידי ממשיכי דרכו, נשיאי חב"ד. והמודלים האלה, המאוד מאוד עמוקים, מודלים נפשיים מאוד מאוד עמוקים, הם מאפשרים לנו בעצם לגעת ברבדים המאוד מאוד נסתרים ועמוקים בנפש, כאלה שבדרך כלל אין לנו פשוט גישה לשם, כי זה נמצא מאוד מאוד עמוק באלמודה. אז מצד אחד זה מאוד מאוד עמוק, אבל מצד שני, נתנו לנו כאן כלים מאוד מאוד פרקטיים ויישומיים, כי זה בעצם התכלית, אוקיי? אנחנו הולכים לחבר שמיים וארץ. עליונים ותחתונים, איש ואישה, רוחניות, מגשמיות, נפשיות עם קרקע המציאות, להוריד את הדברים לתכלס. זה בעצם, ה... כן, אולי שמעתם את המושג הזה פעם, כוונה, הכוונה העליונה של הבורא מזה שהוא ברא את העולם, לעשות לא יתברך דירה בתחתונים. זה כמובן מאוד מאוד קשור לבית ולחיבור הזוגי. כמו שכתוב, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אז ברוך השם, זה בעצם ה, ה, ה, הבסיס למה שאנחנו הולכים ללמוד היום. ובכל אופן, לפני בערך שנתיים, אחרי שבהתחלה, בהתחלה כשהתחלתי לעבוד בתחום הזה של באמת לסייע לבחורים וברוכות להתחתן, אז eh, eh, בהתחלה בעיקר עבדתי באימונים, אחד על אחד, אחר כך הייתה לי תקופה שאימנתי בקבוצות, כן, סדנאות פרונטליות, ואז לפני בערך שנתיים הקמנו את eh, תוכנית הליווי שלנו, הדרך הקטרה למציאת הזיווג, שברוך השם eh, זכתה כבר ללוות לחופה כבר למעלה מאשר למעלה מ בחורות, וזהו. זה בעצם מה שאני עושה והאופן שבו אנחנו עושים את זה, והיום באמת אני רוצה שנדבר על אחת הנקודות היותר יסודיות שמאפשרות לנו לחולל שינוי והצלחה בתוך אמיתיות. אז, אז ככה, יש סוד מאוד מאוד עמוק אותו גילה לנו הבעל שם טוב. והסוד הזה בעצם מדבר על האופן שבו הקדוש ברוך הוא קבע איך הוא מנהיג את המציאות. מה האופן שבו הוא מנהיג את המציאות הכללית בכלל בעולם, ובפרט את המציאות הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, מה קורה לי בחיים? מה קורה לי? מה כל מה שקורה לי? באיזה תחום שלא יהיה? פרנסה, בריאות, עבודה, קריירה, חינוך, מימוש עצמי. יש איזה אופן, הרי כל הזמן מסביבנו קורים כל מיני דברים. איך הקדוש ברוך הוא מנהל? למה, כן, למה זה מגיע לי? אנשים שואלים, קוראים להם כל מיני דברים. שואל, למה? למה דווקא לי? למה לי? למה אדם חווה את מה שהוא חווה? למה אנשים עוברים את הסרטים שהם עוברים? למה בן אדם עובר סרט מסוים ובן אדם אחר עובר סרט אחר? מה, יש איזה, יש איזה משהו שאפשר להצביע עליו, לה, שאפשר להבין, להגיד, מה עם הסיבה שאנשים עוברים דברים מסוימים? והתשובה היא כן. אז יש אחד, את, את אחד הכללים היותר בסיסיים, אני מניח שכולם מכירים את הכלל הזה. הכלל הזה נקרא מידה כנגד מידה. כלל מאוד מאוד בסיסי במציאות, בתנ״ך, בתורה, מידה כנגד מידה. עכשיו, הכלל הזה, מידה כנגד מידה, יש שני רבדים. בכלל, תורת הקבלה, פנימיות התורה, תורת הסוד, אחד הדברים הבסיסים שהיא חשפה, שהיא קליטה לנו, זה שהמציאות מחולקת לשני חלקים כלליים. אני רוצה שתשימו לכם את הנקודה הזאת מאוד מאוד טוב בראש. תפנימו אותה. כל המציאות מחולקת לשני חלקים. המציאות הבסיסית, המציאות בחיים, וגם המציאות הפנימית שלנו, גם הנפש שלנו, גם היא מחולקת לשני חלקים, שני רבדים. החלקים הם חיצוניות ופנימיות. יש רובד חיצוני של המציאות, ויש רובד פנימי של המציאות. יש רובד <laughs> חיצוני של הנפש שלי, יש רובד פנימי של הנפש שלי. חיצוניות ופנימיות. גם לכלל הזה, מידה כנגד מידה, יש שני רבדים. יש את החיצוניות של הכלל ויש את הפנימיות של הכלל. מה זה החיצוניות של הכלל? שכר ועונש. זאת אומרת, אה, אתה עשית ככה? זה לא בסדר. מגיע לך עונש. איזה עונש אני אתן לך? מידה כנגד מידה. אני אעניש אותך בהתאם לחומרת החטא, או לחילופין, אופן החטא, הסגנון של החטא. אני אתן לך עונש מותאם. או שכר. עשית מצווה? מה השכר שתקבל עבור המצווה שעשית? מידה כנגד מידה. אתה עשית טוב, אני אתן לך טוב, באותה מידה, באותה עוצמה טוב, או באותו אופן וסגנון, אותו דבר, בדיוק כמו עונש. מידה כנגד מידה. אז זה אנחנו מכירים. אבל באה פנימיות התורה ומגלה לנו שלכלל הזה יש גם פנימיות. מה זה מידה כנגד מידה בצד הפנימי שלה? זה אומר ככה, זה אומר, תשימו לב טוב לנקודה הזאת, זה אומר שכל מה שקורה לי בעולם זה בעצם השתקפות של מה שקורה לי בלב. כל מה שקורה לי בעולם בדברים, אנחנו מדברים כרגע על דברים שכביכול לא בשליטה שלי. למה פגשתי דווקא את הבן אדם הזה היום? למה דווקא היום נתקעתי בכזה פקק? למה דווקא כשאני נורא נורא לחוץ, פתאום, ואני ממש ממש לחוץ, רוצה למהר, רוצה להגיע, פתאום יש כל מיני עיכובים ומניעות. מכירים את זה? יש לפעמים מצבים, ומי שמפתח מודעות למקום הזה, החיים שלו הופכים להיות אחרים לגמרי. רק, רק להיות מודע, זה מדהים לראות את זה קורה, כי מי שמודע לזה יכול להתחיל, להתחיל להשתמש במנגנון הזה. זה מנגנון פנימי שהקב"ה תבע במציאות. האופן שבו אתה מגיב מבחינה פנימית, האופן שבו אתה חווה את המציאות, משפיעה בפועל ממש על המציאות עצמה, גם על דברים שהם לא בשליטה ישירה שלך. יש כמובן את הרובד שבו האופן שבו אני מפרש את המציאות, המשקפיים שאני שם על העיניים כרגע, יכולים לתת לי כוחות ויכולת התמודדות הרבה יותר טובה. זאת אומרת שאם אדם מחליט להתייחס לאיזשהו מאורע מסוים, נגיד מאורע לא טוב שעבר עליו, הוא מחליט להתייחס אליו בצורה נכונה, בצורה של ביטחון, של אמונה, אז זה שהוא מפרש את המציאות בצורה הזאת, זה נותן לו כוחות. זה נותן לו כוחות רגשיים, זה נותן, נותן לו כוחות יכולת התמודדות עם מצבים. כן? ניתן דוגמה. בן אדם, נגיד, יש לו עכשיו איזשהו מורא כלכלי, יש לו איזו בעיה כלכלית, חסר לו, חסר לו כסף. אז... מה שנקרא, הוא לא סוגר את החודש. אז עכשיו הנקודה הזאת, כן, יש בן אדם שברגע שהוא, שזה מופיע לו, המקום הזה, הבעיה הזאת, הוא, הוא מלחיק, הוא מתחיל להיכנס לפאניקה, הוא מתחיל להיכנס ללחץ, הוא מתחיל ל... ל מה יהיה? הוא, הוא קשה ליותר לנשום, קשה ליותר... הוא מתרגש נורא, הוא מתחיל להיות מאוים, לפחד, המחשבות מתחילות... לתפוס לו את התודעה, מתחיל לחשוב מחשבות של דאגה. מה קורה לבן אדם הזה? מה קורה לבן אדם הזה עכשיו? הוא צריך כסף, זאת אומרת, יש פה בעיה אובייקטיבית בתוך המציאות שהוא צריך להשלים אותה, נכון? חסר לו, באמת חסר לו כסף. זאת אומרת, מתיאות. חסר לו עכשיו כסף. נגיד, בו, נגיד, חסר לו 3,000 שקל, בדיוק את שכר שח הדירה. אותו שכר דירה לשלם 3,000 שקל, חסר לו. עכשיו מתחיל להילחם, לא יודע מה לעשות. אז בן אדם כזה, שלוקח את זה נורא קשה, נקרא לזה ככה, לוקח את זה נורא קשה, את העובדה שאין לו כסף, מה קורה ליכולת שלו עכשיו להשיג את הכסף? ודאי שהיכולת הזאת יורדת בצורה מאוד חזקה, כי במקום להיות עסוק במה אני עכשיו צריך לעשות על מנת להשיג את הכסף, בוא נפעל בתוך המציאות, בוא נקדם את הבעיה שלי. אבל הוא כל כך מרוכז בבעיה שלו, הוא נתפס שם, הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל לחשוב על הדברים בצורה יותר נינוחה, רגועה, בואו נראה מה אנחנו עושים, אולי נעשה את זה, אולי נעשה את זה, נעשה הלוואה, נלך, ניזום איזשהו משהו, נכניס... משהו אתה צריך לעשות, אבל אתה בפאניקה, זו דוגמה למה? זו דוגמה סימולי טוב, זו דוגמה... למצב שבו פרשנות שאני נותן למאורע מסוים בחיים שלי משפיע על יכולת ההתמודדות הפרקטית שלי בתוך המציאות, היכולת שלי לפתור את הבעיה. אז זה, ודאי שזה ככה. ודאי שהאדם שלומד להסתכל נכון על המציאות, לפרש נכון את המציאות, להתייחס נכון לתוך, לבעיות ולקשיים שלו, להתמודדויות שלו, ודאי שהוא יהיה, יהיה לו הרבה יותר קל, יהיה לו הרבה יותר קל להתמודד ולהשלים את אותה מציאות חסרה. אבל מה שקרה לנו הבעל שם פרוב זה משהו יותר עמוק מזה. שאם אדם נכנס ללחץ, כן? בתור דוגמה. חסר לו 3,000 שקל והוא נכנס ללחץ מזה. אז יש משהו בלחץ, יש משהו בחוויה הרגשית שלו, שכרגע מרחיק את יכולת הפתרון של הדבר. לא רק שהוא לא מסוגל לעשות את הפעולות שהוא צריך לעשות, אלא באמת משהו נהיה הרבה יותר קשה ברצינות. הכל הולך לו יותר בעייתי. והפוך, אם בן אדם נשאר בביטחון, נשאר רגוע, סומך על השם, נכנס למקום של מנוחת נפש, מה קורה? פתאום מופיע הפתרון, ומאוד יכול להיות שהפתרון בעקבות איזושהי פעולה שהוא יעשה בכלל, זה יבוא לו מלמעלה, זה פתאום יופיע. למה? כי הוא נשאר בטוח, הוא נשאר רגוע. והביטחון וה... כאילו הזה, הרוגע הזה, שזה בעצם, מה זה אומר? זה אומר שיש כאן איזשהו סוג של מסר פנימי שהאדם חווה בתוך עצמו. הוא אמר לעצמו, הוא העביר איזשהו מסר, והוא חי עם המסר הזה באופן פנימי ועמוק, שהוא באמת נשאר רגוע. מה המסר אומר? המסר אומר, יהיה בסדר. המסר אומר, יהיה בסדר, יהיה פה טוב. עכשיו לא טוב, יהיה פה טוב. המסר הזה, החיובי הזה, ה"יהיה פה טוב" הזה, מה שהוא עושה, הוא בעצם ממשיך את הטוב, לתוך המציאות, וזה הסוד שקיבלנו הצמח צדק של חשוב טוב ויהיה טוב. זאת אומרת, חשיבה חיובית, אנחנו לא הולכים לדבר על, על, רק על המקור הזה, חשיבה חיובית כרגע בתור דוגמה, אוקיי? אבל חשיבה חיובית, חיובית היא בעצם לא רק עוזרת לנו לשפר את היכולות ואת הפוטנציאל שקיים בתוכי כדי לפתור את הבעיות באופן מעשי, אלא ממשיכים, זה ממשיך, בעצם זה ממשיך טוב, ממשיך שפע לתוך המציאות היומיומית שלי. ולכן, אדם צריך לדעת שמה שקורה לו בעולם, מה שקורה לו במציאות, לא רק באופן כללי, אלא גם באופן פרטני יומיומי, עד לרסולוציה של מאורעות ספציפיים מאוד, זה בעצם השתקפות של מה שקורה בלב. ככה הקדוש ברוך הוא טבע בעולם, זה סוד. אתה הולך בעולם, קורה לך משהו, זה לא קרה לך סתם. יש לזה סיבה. מה הסיבה שזה קרה לך? היה, היה, היית צריך לעבור את זה, זה איזה סוג של תיקון שאתה צריך לתקן. חבית קושי או הפוך, חבית טוב, זה בגלל שבפנים היה, היה לזה מקור. המקור הוא הלב. חז"ל אומרים לנו, האמת שלמה המלך אמר לנו את זה, ואת העולם נתן בליבם. את העולם, העולם, זאת אומרת המציאות שמחוץ אליי, נתן בליבם. הקב"ה כביכול, אם תדמיינו את זה קצת, הוא כאילו מסתכל לנו על הלב, על מה שמתחולל לי בלב, ובעצם מקרין החוצה, עושה כמו מין סוג של הולוגרמה, מקרין החוצה מציאות פרקטית, מה שקורה לי בעולם. ומי שיתעמק קצת ברעיון הזה, יבין שהמקום הזה נותן לנו פה כלי, כלי מאוד מאוד עוצמתי, כלי מאוד מאוד חזק, שבאמצעותו אנחנו יכולים לשנות את המציאות שלנו, לטובה ולברכה. לעשות מהמציאות שלנו טוב, לשפר את מה שטעון שיפור. ובענייננו, אם אני עד היום לא התחתנתי, זה אומר שמשהו, כן, זאת אומרת, מה זה, זה כאילו המציאות. יש פה משהו במציאות שעדיין לא קרה. יש לזה שורש. יש לזה סיבה, זה לא סתם. מה הסיבה? הסיבה אני... נמצאת בלב שלי. משהו בתוכי, בפנימיות שלי, צריך איזשהו סוג של שינוי. אני אעשה שינוי בתוכי, בלב, זה ישתנה במציאות. וזה לא רק איזשהו סוג של יחס מסוים שאני אתן, ושיפור של אלמנטים מסוימים, אלא בפועל ממש, אני יכול... אני יכולה למשוך את הזיווג שלי על ידי זה שאני אזהה מה בעצם דרוש תיקון בתוכי. כי ברגע שנתקן את מה שטעון תיקון, ותכף נדבר על זה בעזרת השם, ברגע שנתקן את מה שטעון תיקון, זהו, זה פשוט יבוא. למה? כי את העולם נתן בליבם. מה שקורה במציאות זה בעצם... מידה כנגד מידה, התגובתיות של הקב"ה היא תגובה מהירה. תיקנת את עצמך, המציאות של החוץ תתעדכן ביחד איתך. אז את המנגנון הזה, הפנימי הזה, על זה הבעל שם טוב אומר, הוא מפרש את הפסוק. פסוק מפורסם מפרקי אבות, כולנו מכירים אותו, דם מה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מסכה בספר נכתבים, מדבר על זה שכן, כמו שהתחלנו, הצד החיצוני של זה זה השכר ועונש, תדע לך. שים לב, אנחנו רואים אותך, אנחנו משגיחים עליך, אנחנו רושמים את כל מה שאתה עושה, ולכן, תיזהר, תעשה טוב. תקבל שכר, כי אם לא, תעשה רע, תקבל עונש. זה הצד החיצוני. בעבל שם פה מפרש פירוש אחר לחלוטין. דע מה למעלה? כך הוא מפסק את הפסוק. דע מה למעלה? ממך. דע שכל מה שמלמעלה, כלומר כל מה שבא כביכול לא בשליטה שלך, לא בידיים שלך, מלמעלה. זה בא מלמעלה. זה לא תמיד לך בכלל, זה מלמעלה. באמת זה ממך. דם הלמעלה? ממך. ממך הוא הדבר. זה תלוי בחוויית הלב שלך, ואת העולם נתן בליבם. והמקום הזה נותן לנו, כן, צריך להיזהר. להיזהר, לא לקחת את זה למקום של רגשות אשמה. או, אז אני אשמה שלא התחתנתי עד היום, כן? או, אז אני אשמה, אז אני לא... שאני לא בסדר. אני כל הזמן עם המחשבות האלה ש... שאני לא בסדר, שאני ככה, ואולי פה טעיתי ושם טעיתי. אז הנה, עכשיו מוכרחים לי שאני איומה ונוראה. צריך מאוד מאוד להיזהר מהמקום מה הזה, זה בוודאי לא מקום מחשבתי נכון, אלא אנחנו צריכים לקחת את זה למקום של מה? למקום של ביטחון, למקום של אחריות. הידיעה הזאת שאני יכול לשלוט על הדבר, אני יכול לעשות שינוי, צריך לקחת את זה במקום של אחריות. יש הבדל מאוד דק ומאוד עדין בין מקום של אשמה למקום של אחריות. אנחנו ודאי לא אשמים במצב שלנו, זה חלק מהסרט, חלק מהסיפור, אבל הידיעה שזה בהחלט בידיים שלי ואני יכולה לשנות את המצב שלי ואני יכולה לדאוג לזה שאני אגיע לחופה וקידושין. תוך זמן מאוד קצר, כי זה בידיים שלי, זה נותן לי בעצם אמביציה וביטחון מצד ההכרה, מצד ההבנה שזה בידיים שלי, אוקיי? וכדי להבין את זה קצת יותר טוב, מה בעצם אנחנו יכולים עוד לעשות שלא עשינו, כי כביכול, שוב, כמו שפתחנו ואמרנו, בוודאי כל מי שנמצאת כאן היום איתנו כבר עשתה לא מעט נפגשה ונפגשה וניסתה זה ואמרו לה תמשיכי ואמרו לה תתפשרי והיא אמרה טוב וזה לא היה להתפשר וזה גם לא הלך. אנחנו לא ממש בעד התפשרויות והיא עשתה, כן, סמכה באמת לאתרים וכל ול... מיני עניינים, אז מה, מה, אוקיי, יופי. מה אנחנו בעצם צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים בעצם לשנות? אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין משהו מאוד מאוד יסודי, שנקרא עולם התור ועולם התכון. יש בנפש שני מימדים, שני מרכזי תודעה עיקריים. שניהם נמצאים בתוכנו. ושניהם מנהלים מאבק, מאבק מאוד רציני על התודעה הגלויה שלנו. מי פה שולט? מי לוקח את השליטה על ההתנהלות הפרקטית שלי? על ההתנהלות המחשבתית שלי? על הרגשית שלי? על ההתנהלות הרגשית שלי? ועל ההתנהלות המעשית שלו. המאבק הזה הוא קדום, מאבק קדום בין עשו ליעקב. יעקב הוא בעל עולם התיקון, ועשו הוא בעל עולם התור. המאבק הזה המאבק על הבכורה, שזה בעצם המאבק על השליטה. המאבק הזה הוא בעצם, כן, שכולנו מכירים, שמעוד כשהם היו בבטן של אימא שלהם, של רבקה, הם נאבקו אחד בשני, התרוצצו בבטנה. המאבק הזה הוא מאבק שורשי, והוא בעצם סימול הוא ביטוי של מאבק שקיים בתוך הנפש שלנו. מה קורה, מה קורה כשאסב מצליח לקחת שליטה על התודעה? מה קורה? ברגע שעולם התוהו שולט בנו, תכף נסביר בדיוק מה זה, ברגע שעולם התוהו שולט בנו, יש תוצאה אחת, כישלון. כאויות, חסימות, זה לא עובד, זה לא מצליח. בפועל ממש יש שבירה. במשל הקבלה זה נקרא שבירת הכלים של עולם התוהו. עולם התוהו היה עולם רוחני גבוה מאוד, ובגלל מאפיינים מסוימים בתוך העולם הזה, העולם הזה נשפר. התוצאה היא, התוצאה של עולם התור זה שבירה, שבירת הכלים של עולם התור. זה אומר שהתוצאה המעשית, ברגע שהתור לוקח שליטה במערכת הפנימית שלי, התור מנהיג אותי, אני מתנהג בצורה טוהית, אני מדבר בצורה טוהית, אני חושב בצורה טוהית ומרגיש בצורה טוהית, התוצאה של זה זה שאני לא אתחתן, זה חסימה. בניגוד לזה, יש לנו עוד מימד שנקרא תיקון, והמקום הזה, ברגע שהוא נמצא בתוך המערכת, ברגע שהוא שולט בתודעה שלי, ברגע שיש תיקון, זה מצליח. המציאות שמחוץ אליי הופכת להיות מוצלחת. הכל הולך, הכל נשמר, הכל יציב, הכל נצחי. וזה נכון בכל תחומי החיים, אבל זה נכון במיוחד במקום, במקום הזוגי. כי כשחז"ל אמרו לנו, כן, והזכרנו את זה בשביל לראות את הסרטון לפני ההדרכה, הזכרנו את זה, כשחז"ל אמרו לנו שעוד, אנחנו צריכים להתחתן, אנחנו צריכים לבנות בית, הם אמרו לנו לא לתוהו בראה, לשבת יצרה. ובעצם הרעיון הזה עכשיו, בשילוב של הרעיון הקודם של שה... למדנו, החלק הראשון של ההדרכה, שמה שקורה לי במציאות מושפע בעצם למה שקורה לי בלב, עכשיו אנחנו יכולים להבין את זה בצורה הרבה יותר טובה. כי אם אמרנו שיש שני מצבים תודעתיים בנפש, ואחד מוביל לכישלון ואחד מוביל להצלחה, אז אנחנו יכולים להבין ש... אם, כן, אנחנו יכולים להגדיר יעד בעצם, אוקיי? אנחנו רוצים להגדיר יעד. מה היעד שלנו? לעבור מתור לתיקון. להצליח להביא לתוך התפיסה הפנימית שלנו, לתוך השליטה התודעתית שלנו, מקום של תיקון. למה? כי ברגע שיש תיקון מבפנים, אז הדברים שמחוץ אליי מתחילים לעבוד. ועוד פעם, מי שהיא, מי שהיא קצת בעל מודעות וינסה טיפה להיזכר ולחשוב על כל מיני מצבים בעבר שהוא עבר, יכול להרגיש את זה, יכול לראות את זה בצורה הכי בולטת והכי מוחשית, שכשטוב לו והוא שמח והוא ככה במצב רוח חיובי, אז פתאום דברים, קורא, דברים טובים מתחילים לקרות. זה בדיוק הפוך. אני נזכר עכשיו באיזה סיפור שהיה לי עם מיומן אחד שהיה אצלי בתוכנית דיווי, דרך הקצרה למטיית הדיווג, והייתה לו באמת מציאות שברמה אובייקטיבית, הייתה לו בעיה של הצעות. אני יודע שהרבה מאוד מתמודדים במקום הזה אין הצעות, אבל אבל באמת היה לו מאוד קשה עם זה. למה? היה לו, הוא היה כהן, והיה לו יותר קשה עם זה. יום אחד הוא בא ואומר לי, תשמע, אני ממש מיואש, אין הצעות, וכמה זמן אחרי שהוא התחיל את תהליך האימון, ואז הודעתי אותו והזכרתי לו את הרעיון הזה, שמה שקורה במציאות, ממש הרמתי לו, הרמתי לו את המצב רוח, הרמתי לו את המוטיבציה, ואחרי יומיים הוא אומר לי, שמע, הייתי, לא היה לי סבלנות. מסתבר שלא היה לי סבלנות, כי אחרי יום, כן, היום, אחרי יומיים שדיברתי איתך, קיבלתי הצעה. אז אמרתי, לא לא, לא, לא, לא תפסת את הנקודה עדיין. מה לא תפסת? זה לא קשור לזה שלא היה אם היית מפין, אז היית מקבל את ההצעה. אלא הפוך, בגלל ששינית את המצב רוח, בגלל שנכנסת למקום יותר של ביטחון, של שמחה, חוללת איזה שינוי פנימי בתוכך, נכנסת למקום יותר פנימי וחיובי, אז באופן אוטומטי ראית את המציאות מושפעת מי, והתוצאה של העבודה הפנימית שעשית, אוקיי? אז זה בעצם הרעיון. עכשיו, מה המאפיינים של ה... של עולם הטוב ועולם התיקון, וזה יסביר לנו בעצם מה בעצם אנחנו צריכים לעשות, מהי העבודה שמוטלת עלינו, אוקיי? הבנו באופן כללי שאנחנו צריכים לעבור מתוהו לתיקון, כי ברגע שנעבור לתיקון, דברים יתחילו טובים לקרות במציאות. עכשיו אנחנו רוצים להבין באופן פרטני, בתוך עולם הפגישות, בתוך עולם החיפוש, אנחנו רוצים למצוא את, ה... את הזבוק שלנו, את החצי השני של הנשימה שלנו, אז מה אנחנו בעצם צריכים לעשות, אוקיי? Okay? מה, מה בתכל'ל אנחנו צריכים לעשות כדי לעשות פה שינוי? זאת אומרת, איך זה נראה המקום הזה של, של תור, ואיך זה נראה המקום של תיקון, אנחנו רוצים לנסות להסביר קצת מה בדיוק אנחנו צריכים לעשות. ולפני זה, בואו ניגע רגע באיזה שני מאפיינים מרכזיים של עולם התור, שיאפשרו לנו להבין למה עולם התור בעצם לא נותן לזה לקרות. אוקיי? Okay, שימו לב okay. טוב. כתוב בקבלה שבעולם התור, עוד פעם, בעולם רוחני, לפני שקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה הגשמי, הוא ברא, הוא הציל את עולם התור, והיה שם ככה, היה שם ספירות, עשר ספירות, שזה המבנה הבסיסי של כל העולמות, בנוי ממבנה של עשר ספירות, והיה שם ריבוי אורות, ומיעוט כלים. היה שם הרבה אור, אבל הכלים היו קטנים, היו מצומצמים, היו מוגבלים. זה כמו התלהבות מאוד מאוד חזקה, רצון מאוד עמוק. ככה כתוב שבעולם התור האיר הרצון, ללשון החסידות והקבלה זה נקרא אריך אנפין, האיר שם אריך, האיר שם אור של רצון מאוד חזק. אבל הרצון היה כל כך חזק שהכלים לא הכילו את האור הזה, ומה שקרה זה שהכלים נשברו. ואז היה את שבירת הכלים של עולם התור. לא היו לי מספיק כלים רחבים כדי להתנהל בצורה מתוקנת. ואז זה נשבר. דבר נוסף שהיה בעולם התור, לעולם התור יש שם נרדף, קוראים לו גם עולם הנקודים. מה זה עולם הנקודים? עולם של נקודות. הספירות שם, הספירות זה בעצם המבנה הבסיסי שהעולם בנוי על פיו, העולם הנפשי שאותו עולם בנוי על פיו. העולם הזה היה, כן, הספירות היו אז בצורה של נקודה. הן לא היו רחבות, אלא היו נקודתיות. זה, איך זה נראה בנפש, המקום הזה? אמרנו, איך זה נראה בנפש ריבוי אורות, רצון מאוד מאוד חזק, אבל בלי באמת כלים אמיתיים שמאפשרים לנו להתנה... לממש את הרצון שלנו בצורה מתוקנת בתוך המציאות, אוקיי? זה בעצם ככה זה נראה, ריבוי אורות ומעוט כלים. רצון להתחתן, מאוד מאוד חזק, אבל בלי כלים של איך אני עושה את זה. איך נראה עולם הנקודים? זה נראה כמו, יש לי בעיה, אני מתמקדת בדבר הזה, מה עם כל שאר הדברים, שאר התחומים של החיים שלי, שאר העניינים, הכל נמחק. ואז אנחנו יכולים לשמוע קולות כאלה של, מה אם אני לא נשואה, אם לא התחתנתי, מה שווה לקרוא לחיים האלה? מה שווה לי הקריירה, הבריאות, הכל, כלום לא שווה, שום דבר. הרי זה הדבר הכי חשוב, זו התכלית. אם אין לי את זה, אין לי כלום. שום דבר לא שווה. המקום הרגשי הזה, הפנימי הזה, שמאוד אפשר להבין אותו, מאוד מובן. כי, כי להתחתן, להקים בית, לבנות משפחה, להוליד ילדים, זה דבר עמוק עמוק עמוק בנפש, בעיקר בנפש של אישה, זה רצון. עמוק וצודק וראוי, וכל אישה צריכה להגיע אליו בקרוב ממש, בעזרת השם. ובכל אופן, למרות שזה נורא נורא טוב הרצון הזה, עצם זה שאני נורא נורא רוצה אותו, אותו, אם אני מגיע, לא כולם חווים את זה ככה, אבל זה מאפיין מאוד חזק של עולם הטוב, וכאילו שאם אין לי את זה, אז כלום לא שווה. וזה מקום מאוד... טוהי, שבעצם סוגר אותי, ויש פה איזו טריק, כאילו אני נורא, אני נורא רוצה משהו, ודווקא הרצון שלי הזה, שנחווה לי כאילו הכי לגיטימי לרצות אותו, והוא באמת נורא לגיטימי לרצות אותו, אבל הוא עצמו בעצם שובר אותי ולא נותן לי להתחתן, למצוא את הדיבור. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אמרנו באופן כללי אנחנו רוצים לעבור מתוהו לתיקון, אבל מה זה בעצם אומר? עכשיו אנחנו מבינים מה זה בעצם אומר. אנחנו בעצם צריכים, אם אמרנו שעולם התוהו זה היה ריבוי אורות וכלים מועטים, ואולי לא הזכרנו את זה, זה הצד השני של עולם התיקון, שבעולם התיקון היה מיעוט אורות וריבוי כלים. ריבוי אורות מיעוט כלים. עוד אחת התופעות שקורות בעולם התוהו נגיד במקומות חיוביים, כן? לפעמים יש מקום כזה שאנחנו מרגישים התלהבות מאוד מאוד גדולה. פגשנו איזה מישהו, וואו, זה זה, אני ממש רגישה, אני ממש רוצה, אני ממש מתלהבת ממנו, מין אש כזאת בוערת, ואחרי זה פתאום דועך, פתאום נשבע אבות, שזה האורות המרובים, אבל זה הולך ונגמר, בניגוד לעולם התיקון, שזה מתחיל דווקא לא כל כך עוצמתי, לא כל כך חזק, לא כל כך מתלהב, מיעוט אורות, אבל ריבוי כלים. בתיקון הדגש על הכלים, הרחבת הכלים. אז בואו, אנחנו עכשיו רוצים לעבור איתכם על בעצם על שמונה צעדים, שמונה כלים שאנחנו רוצים בעצם להרחיב, רוצים לבנות, אוקיי? ובעצם זה מה שאנחנו עושים בצורה רחבה ועמוקה יותר. בעצם בתוכנית הליווי שלנו, אנחנו בעצם בונים את אותם כלים, בגלל שלעבור מתוהו לתיקון זה קריטי, כי אם עברתי מתוהו לתיקון, בעצם שיניתי את המציאות, שיניתי את מה שקורה, מה שקורה, למה לא התחתנתי? כי אני בתוהו, אוקיי? אז איך משנים את מה שקורה בחוץ? למה הוא עדיין לא הגיע? כי אני בתוהו. אז בואו נעבור מתוהו לתיקון, אוקיי? איך עוברים לטוב בתיקון? בונים כלים? בואו נראה את הכלים שאנחנו צריכים לבנות, אוקיי? שמונה צעדים. אחר כך זה מופיע בתוכנית בתור שמונה שבועות. כל שבוע אנחנו עובדים בעצם על כלי. שימו לב טוב. הכלי הראשון שאנחנו רוצים לבנות זה תדמית עצמית נכונה. אנחנו עכשיו נדבר בצורה מאוד מאוד נקודתית כרגע, אוקיי? תדמית עצמית נכונה. הדבר הראשון במעלה שלו, הדבר אולי הכי הוא... חשוב, זה לנו תדמית עצמית נכונה. בגדול, מה ההבדל בין תדמית עצמית תוהית לתדמית עצמית מתוקנת? תדמית עצמית תוהית מבוססת ומושתתת על תפיסת אני מותנית. תזמית סטואית מבוססת על תפיסת אני מותנית. זאת אומרת, אני טוב כי, אני מוצלח כי, השגתי כל מיני הישגים, עשיתי כל מיני, אני יותר טוב מאחרים, זאת אומרת, המקום הפנימי שלי, האני שלי, מבוסס לא על מקום עצמי שלי. המקום הזה, כן, המקום הזה של ביטחון עצמי האמתי, של חוויית ערך נכון ומתוקן, יציב, שלם, הוא אחד המקומות הכי משפיעים על היכולת שלנו להיפגש, ליצור חיבור רגשי, לאהוב, לכן זה היסוד, אוקיי? לכן מאוד מאוד חשוב לבנות בתוכי תזמית עצמית נכונה, תפיסת עצמית נכונה ומתוקנת, ואיך עושים את זה על ידי הרחבת הכלים, זאת אומרת שאנחנו מבססים בצורה רחבה את חוויית האני שלי, את חוויית הערך שלי. המקום <ת permanently> הטוי, כמו שאמרנו, הוא מאוד מאוד לא יציב, כי אין לו כלים. הוא מושתת על הורות, על פידבקים, על מה אמרו לי, על מה עשו לי, על ההצלחות, הצלחתי, התקדמתי, הצגתי, או פתרוממתי בנפש. אבל פתאום עכשיו אני אכשל או לא אצליח או לא אכתן, כשזה נקפץ לי אולי כישלון, אז עכשיו חוויית הערך שלי יורדת. אני מעורערת, אני פחות יציב בנפש, אני פחות יציב בתוך המציאות. ‫ואז אני נופל. ‫ולכן הרחבת הכלים, ‫זה אומר לקבל את תפיסת הערך ‫האמיתית שלי, ‫ולהכיל אותה בכל מיני ביטויים. ‫אנחנו מרחיבים על זה, ‫לא רוצה להכיל עוד יתר על המידה, ‫אבל זו הנקודה הראשונה ‫בכן שאנחנו רוצים לעשות, ‫ליצור הערכה עצמית מבוססת ‫שאי אפשר לשבור אותה. ‫זאת תמיד גבוהה. היא תמיד טובה, היא תמיד מלוכה, לנו היא לא תלויה בשום דבר. כמו שיש אהבה שאינה תלויה בדבר, ככה. יותר עמוק מזה, יש הערכה עצמית שאינה תלויה בדבר, ולכן היא לא יכולה להתפוגד. אז זה הדבר הראשון שאנחנו דבר השני, אנחנו רוצים. דבר שני, אנחנו רוצים, זה מה שמדובר כאן בזוגיות, אנחנו צריכים להרחיב את כלי הזוגיות שלנו. ואת כלי האהבה שלנו, כי בסופו של דבר מערכת יחסים זוגית מבוססת על אהבה, אז אנחנו צריכים כלים רחבים שיאפשרו לנו להרגיש אהבה. לפעמים האהבה הזאת, כן, לאהבה, אנחנו קוראים גם מציאת וזה אחד, גם הדברים, אחד הדברים שהכי ככה מושמעים, אני שומע את זה הרבה, מתלוננים על זה המון, אין מציאת חן, אין חיבור, אין, אין משיכה, אין, אין שום חיבה. לכאורה, מה לעשות שאף אחד לא רוצה חן בעיני, מה אני אעשה? כאילו זה לא תלוי בי. זה המקום הטועי, כן? המקום הטועי בעצם אומר, זה, אני רק נגיב למטיב, מה אני אעשה? אבל באמת, אם היו כלים רחבים, הייתה מציאת חן, היה חיבור, הייתה משיכה, וגם הייתה אהבה. זה הכל תלוי בכלים. הרבה פעמים, כן, זה כמו בן אדם, שלא עלינו, נגיד, לא שומע. יש לו בעיה באוזן, הוא לא שומע, חרש. אז הוא לא שומע. הוא אומר, טוב, אז אומר, כולם שותקים פה היום. אין קולות. אין, אף אחד לא מדבר, אני לא שומעת, העולם השתתק. זה לא שהעולם השתתק, רק מה? יש לזה בעיה בכלי. ‫הכלי נפגע. ‫האוזן שהיא כמו כלי לצלילים. ‫משהו קרה שם, משהו לא עובד שם. ‫ולכן, זה לא אומר שאין צלילים. ‫יש המון צלילים, רק אתה לא שומע. ‫אותו דבר בדיוק, זה היה משיכה מפיית חן. פעמים אנחנו קובעים, ‫זה לא שאנחנו לא קובעים, ‫זאת אומרת, אותו אחד שלא שומע ‫הוא באמת לא שומע. אי אפשר להגיד, מה, אתה כן שומע? לא, באמת לא שומע. אבל הוא לא שומע, לא בגלל שאין קלילים באוויר, אלא יש לו איזושהי בעיה בכלי. אותו דבר אין מציאת חן, זה לא שיש מציאת חן, אבל... כן, אבל... לא, באמת, אין מציאת חן, אתם נפגשים ואתם נפגשות, ולא כאילו שום דבר, אין חיבור, אין מציאת חן, אין הלפה, חיבה, אין כלום. אבל באמת היא... באמת הסיבה לזה זה כי אין כלים מתאימים. אם היו כלים מתאימים, הייתם חובות מציאתכם בצורה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר תדירה. אז אומרים שכל אחד, ודאי שלא עם כל אחד, ודאי שלא עם... זה ברור, אבל בהחלט בצורה הרבה יותר תדירה והרבה יותר עוצמתית. דבר שלישי, כפי שלישי, תיקון הרצון. אנחנו לפעמים רוצים דברים לא מתאימים, רוצים דברים לא נכונים, רוצים דברים, וזה אחת החסימות הכי עשי חזקות. שאני בטוח, כן, ואפשר, תשאלו את עצמכם, אם אתן יודעות מה אתן רוצות. כמה שאתן יותר יודעות בדיוק מה אתן חפשות ומה אתן רוצות, ובאל, ככה אנחנו יותר יכולים לדעת שאין פה תיקון ויש פה תיקון. כמו שאמרנו, הכרנו את זה שבעזרתו הרצון, הרצון היה מאוד מאוד חזק. אנחנו רוצים לסכן את הרצון, לאזן אותו, לאזן אותו, לאזן אותו, להרחיב אותו, שהרצון לא יהיה נורא נורא, נורא נקודתי, נורא נורא ממוקד, וכן אנשים חושבים שעיקר שהם יותר יציירו וידייקו את התיאור, אז ככה הוא יותר יבוא, אבל כאן זה בדיוק הפוך. אנחנו צריכים לעשות תהליך הפוך של הרחבת הכלים, לא צמצומן, הרחבה, להרחיב את הרצון, לתת יותר מקום לעוד עוד, עוד אפשרויות. כמובן שצריך... זה אחד המקומות היותר עמוקים בנפש, שיותר קשים לביצוע, זה תהליך שמי שלא עושה אותו, מי שלא עושה סוג של בירוג לרצון, ולא מרחיב את הרצון שלו, ומתקן שם את הרצון של, את הרצון של מה אני מחפשת בבעלי, מי שלא עושה את העבודה הזאת, מי שלא אותו בעבר, ומי שלא תעשה אותו, זה כמעט... כמעט, אין סיכוי להצליח למצוא החתן באופן זה אחד הדברים הכי הכי... ‫חשובים וקריטיים לעבודה. ‫אנחנו עושים את זה ‫בשבוע השלישי בתוכנית שלנו, ‫מקום ממש ממש ממש חשוב ‫שצריך לעשות. ‫אחר כך הכלי הרביעי, ‫שאנחנו עובדים עליו בשבוע הרביעי, ‫זה למשוך הצעות רלוונטיות. ‫כמו שאמרנו, ‫אנחנו יודעים שיש בעיה כזאת ‫בעיה אובייקטיבית כביכול ‫בתוך המציאות, ‫שאין הצעות, אין הצעות מתאימות, ‫אבל... מש... גם כאן יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות, וזה מתחיל בכלים, זה מתחיל בתפיסות שלנו ביחס לאיך צריך לעבוד עם הכלים האלה שיש בתוך המציאות, עם אתרי כירויות, שדכנים, לבנות תוכנית עבודה מסודרת, ובעיקר מבחינה תפיסתית ואישית, להתייחס לזה בצורה נכונה, ואנחנו רואים שכשנעשה את העבודה הזאת, פתאום דברים מתחילים לקרות. דוגמא לזה סיפרנו מקודם, אבל יש עוד הרבה הרבה מה לעשות שם בנושא, ודברים שבהתחלה נראו כאילו תקועים ולא הצליחו, פתאום מצליחים בצורה הרבה יותר רזקה, יש הרבה יותר הצעות, הרבה יותר הצעות רלוונטיות ומתאימות, ואז אפשר בעצם להתחיל, כן, לעבור בעצם לשלב שהוא העיקרי שם, וזה בעצם המפגש עצמו והניהול הנכון של הקשר. ‫הקלין נוסף שאנחנו רוצים לעבוד עליו, ‫וזה גם אחד הדברים ‫הכי הכי חשובים ומהותיים ‫שעלינו לעשות, ‫כי הוא בעצם נמצא על הרצף, ‫על הקו הרטיף, ‫ממש בכל שלבי התהליך, ‫זה יכולת הבחירה שלנו ‫וקבלת ההחלטות. אוקיי? ‫איך אני מקבלת החלטה? איך אני מחליטה האם להיפגש עם הבחור הזה או לא להיפגש איתו? איך אני עושה את זה? מאיזה מקום אני עושה את זה? מאיזה מקום אני מחליטה? מאיזה מקום אני בוחרת שזה מתאים לי או לא מתאים לי? אם נפגשתי כבר פגישה ראשונה, שנייה, אז מאיזה מקום אני מחליט? לא מרגיש את להמשיך, לא להמשיך, יכול להמשיך, לא יכול להמשיך. לא איך אני יודעת? והמקום הזה של קבלת ההחלטות, לרוב, לרוב אנחנו מחליטים החלטות טועות, שבעצם מה, פשוט תוקעות אותנו בתוך התהליך הזה. לא באמת מאפשרות לנו למצות את הפוטנציאל, למצות את ההזדמנויות, לא מאפשרות לנו באמת ליצור את אותו חיבור רגשי שאמור לקרות פה, וזה הכל בגלל שיכולת קבלת ההחלטות שלי, לא מתקבלת, קבלת ההחלטות זה סיפור נכון? קבלת ההחלטות לא מתקבלות לא במקום מתוקן ורחב. כמה אנחנו צריכים לבנות, להווסף בצורה מסודרת, כי אם אין לנו את הדבר הזה, אם אין לנו סדר, אם אין לנו תוכנית, אם אין לנו שיטה, אז יש המון ספקות והמון התלבטויות, ואולי ככה ואולי ככה, ו... לא נעים לי אם אני אגיד כן, אם אני אגיד לא, לחשוב עלי ככה ואני לא רוצה לפגוע בו, כל מיני מקומות, פלונטרים רגשיים, פלונטרים, כל מיני עניינים שקורים בדרך, שעוד פעם מכנים לנו את הכוחות, מעיפים אותנו, מגישים אותנו, ובעיקר בעצם עוד פעם עומדים אותנו ומשפיעים מאוד מאוד על מה שקורה לנו בחוץ, אוקיי? צריך לבנות. ‫את המקום הנכון ‫שממנו אנחנו הולכים לקבל החלטה. ‫הקלי השישי שעליו אנחנו רוצים ‫לעבוד ולהרחיב אותו, ‫זה יכולת ניהול הקשר. ‫נפגשנו, הכרנו, ‫התחלנו תהליך של פגישות. ‫הצלחנו לעבור את המחסום הזה ‫של הפגישה הראשונה-שנייה, ‫וראוי להצליח לעבור. אנחנו רוצים ללמוד איך מנהלים קשר זוגי. ובסופו של דבר מדובר בזוגיות, למרות שאנחנו כאילו, <coughs> כאילו נמצאים במקום כזה שאכן לא בקשר. לא, באמת אנחנו כבר בזוגיות. איך נמצאת ללמוד איך לנהל, איך להכיר, איך לחשוף את הפרצוף האמיתי של הבן שאומרים לו, איך לתת לו להכיר אותי. ויש פה המון המון כלים והמון... מיומנויות שאנחנו צריכים לפתח וללמוד כלים אמיתיים שאנחנו לבנות אותם כדי להצליח להגיע למקום של קשר וחיבור ומשם, מתוך אותו מקום, בעצם לקבל החלטה בצורה יותר נכונה. הקניין השביעי בעצם זה תחושות לב, רגש, לנהל את הרגש ולהצליח, בעצם לפעמים אנשים באמת לא מרגישים חוויה רגשית חיובית, שבלעדיה אי אפשר, יש כל מיני דרכים, באמצעות כלים מסוימים, שאנחנו יכולים לעשות כלים באמת כן לאכול על רגש, והפוך, לפעמים אנחנו מתנהלים בצורה כזאת שבעצם מסלקת את האור. אנחנו שוברים את הכלים, האור מסתלק, ולמרות שהיה יכול להיות רגש, הרגש לא בא, או שהיה רגש, הרגש מסתלק, גם זה קורה הרבה פעמים, יש נטייה, יש חיבור, פתאום משהו נשבר, פתאום משהו עולה, פתאום משהו נעלם, בגלל שהכלים לא נבנו כמו שצריך. אנחנו צריכים לבנות את הכלים שיאפשרו לתחושות לב טובות ובעצם לאפשר לאהבה להופיע. והכלי האחרון שעליו אנחנו עובדים, שבעצם הבחירה הקפיצה למים, שיש שם המון המון מתח, המון המון פחד, המון המון חששות, בסופו של דבר מדובר על תהליך מאוד מאוד גורלית, ההחלטה מאוד מאוד גורלית להתפתח, זה משהו מצחיק, משהו שאי ש... אפשר לחזור אחורה ממנו, אין דרך חזרה, אוקיי? ולכן יש שם המון המון פחדים, ואפילו אם נוצר איזשהו חיבור, והשכל אמר כן, אמר כן, יש משהו בהחלטה הזאת. שהיא נורא מפחידה, ואנחנו צריכים לבנות את היכולת שלנו, לקחת אותה בצורה נכונה, לדעת מתי אנחנו הולכים, מתי אנחנו מתגברים על פחדים ומתי לא, פחד זה סימן לזה שזה לא זה, מתי פחד זה אומר שזה רק כן, אתגר שצריך לפרוט אותו ולנצח אותו, לדעת איך להתייחס נכון לחוויה הזאת, למקום הנפשי המאוד מאוד, מאוד, מאוד לא של... רגע לפני שהצלחנו לעבור כבר את כל התהליך, ושבנינו את הכלים, והצלחנו גם להגיע למין מקום כזה שוואו, ש... כאילו, זה כבר נראה טוב, ואנחנו רוצים ללכת על זה, אז לפעמים יש פה הרבה פחדים והרבה חששות, איך אנחנו פרסים את המקום, ומצליחים בכל זאת ללכת, ומקבלים את ההחלטה מקום נכון ואמיתי. אז אלו שמונת הכלים שאנחנו הולכים להעביר, ותאום לתיקון, ו... ברגע שאנחנו עושים את זה, ברגע שאנחנו עובדים על המקום הזה ומנהלים אותו ומממשים אותו בתוך התהליך, אז אין שום ספק בספק, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. אנשים שמתמסרים לעבודה הזאת של הרחבת הכלים, של בניית הכלים, פשוט המציאות מתחילה להשתנות. בדרך כלל לא עובר הרבה זמן עד שמגיע איזה בחור ‫ופתאום זה נקפה, ופתאום זה הולך. אוקיי? ‫ואנחנו מאוד מתרגישים לראות איזה קורה. ‫כל פעם מרגש אותנו מחדש, ‫לראות את העבודה המדהימה ‫שאנשים עושים בתהליך הזה, ‫וכמובן את התוצאות המדהימות ‫את החתונות הצמחות. ‫לא נדמה, קיבלנו כבר פר... ברוך השם, ‫הדברות ל... כבר על מעידות, ‫ברוך השם, זה באמת נהיה... דמיה... דבר מאוד מאוד רחב ומשמח. אנחנו יוצאים באמת להציע לכם ולהלמין אתכם להשתתף ולעשות את העבודה הזאת, לעשות את הדרך הזאת, לעשות את המסע הזה, ולהצטרף אלינו לתוכנית הליווי שלנו, תוכנית הזיווי, זה איך למציאת הזיווי בשמונה שבועות, שבו אנחנו בעצם מרחיבים את הכלים, בונים כלים מתוקנים וחולים, וברגע שהכלים נמצאים, זה פשוט קורה. התוכנית הזאת היא תוכנית באמת, בנינו אותה, שמצד אחד היא תהיה תכניתית, אה, טרקטית, לא תדרוש עבודה, עבודת עומק יותר מדי גדולה, אין פה חפירות יותר מדי עמוקות לנפש, לפעמים יש אנשים שצריכים איזשהו משהו, מרגישים שיש להם משהו יותר כאילו, עמוק, יש אולי כל מיני טראומות שעברו, כל מיני דברים יותר אה, עמוקים שדורשים ברור יותר עמוק. עד, עדיף, אפשר לשלב את זה, או לחילופין, לקחת תהליך של ליווי אישי, אימון אישי, טיפול אה, יותר עמוק, אבל... מי שהם איזה שהם דברים מאוד מאוד עמוקים וטראומטיים, ואתם מבנים לתוכנית מאוד מאוד טרקטית, מסודרת, שיטתית, ואנחנו הולכים בה שלב אחרי שלב, שבוע אחרי שבוע, כל שבוע אנחנו בונים עוד נבנה בתוך המבנה המסודר הזה, ובסוף שמונת השבועות זהו, אנחנו מוכנים, יש לנו את הכלים, עכשיו אנחנו יכולים לצעוד. למה? כן, עכשיו אפשר לראות את זה בצורה נורא נורא ברורה, שרוב האנשים, כשהם רק מתחילים את מסע ההיכרות הזה, את מסע החיפוש הזה, הדבר הראשון שהם עושים, הם בכלל לא חושבים על המקום של הכנה, של בנייה. כן, בניגוד ל... לא יודע, אבל לא מזמן יצאה לי מחשבה כזאת, הזכרתי, אני... כשהשתחררתי אז אחרי הצובה, כמובן, הלכתי לסוג פסיכומטרי, גם ביועל גבע, פסיכומטרי, ואחרי שעשיתי פסיכומטרי שם, ‫נשארתי שם לעבוד, הייתי שם איש מכירות ‫בטלמרקטינג של יואל גבע. ‫זו תופעה מאוד מאוד רחבה, נכון? ‫שאנשים רוצים, ונורא חשוב להם, ‫מאוד מאוד חשוב להם, ‫להצליח בפסיכומטרי קניקי, ‫זה השאר הקניקה שלהם ‫לאוניברסיטה, לעולם האקדמי, ‫אחר כך לעולם העבודה. ‫זה נורא נורא חשוב. כולם, כמעט כולם היום, כן? לא מוותרים על הקורס שיעזור להם להצליח בפסיכומטרי. ומשקיעים אלפי שקלים במכונים השונים, מכונים שהם עושים הרבה הרבה כסף שם, על הצורך, על הצורך הבהול של אנשים להצליח בתהליך הזה. למה? כי מבינים שאם הם לא יעברו הכשרה מסודרת, לא יעזרו להם להתכונן למבחן הזה, לפסיכומטרי, אז התוצאות יהיו בהתאם, הם פחות יצליקו. אבל כשזה מגיע לזוגיות, אנשים לא עושים עבודה תחנה, הם לא עוברים קורסים בתעניפים, אלא מה הם עושים? הם פשוט יתחילו להיפגש. מדובר על אהבה, מדובר על משהו ספונטני, מדובר על משהו שפשוט יקרה, אז אני אפגש ואני אצא, או שאני אתחבר או שזה לא יתחבר. אם לא יתחבר, אני אפגש עם עוד בן אדם. איתו גם לא יצחקו לבוא ולהיפגש עם עוד בן אדם. וככה ממשיכים לבוא, ולא חושבים שאולי הייתי צריכה לעשות עבודת הכנה. אנחנו רואים שכן צריך, אנחנו רואים שמי שלא עושה את ההכנה הזאת, את העבודה הזאת, בניית הכלים של התיקון, זה פשוט לא עובד. על ולכן, אנחנו רוצים באמת לעודד אתכם. כן לעשות את העבודה הזאת. היום, אתה מודה, אז עכשיו אף פעם לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר לתקן, נכון? תמיד אפשר לתקן. וזה דבר מצרח, כי זה לא רק למצוא שידוך ולא רק להתחתן, אלא לבנות כלים שיאפשר לנו בעצם לבנות זוגיות טובה, מאושרת, יציבה לאורך זמן ושנים ארוכות וטובות. כי אנחנו לא רוצים רק להתחתן, אנחנו רוצים באמת לזון זוגיות טובה, מאושרת. עכשיו, מי שלא בונה כלי התיקון שלו, ונגיד מתחתן, ויש כאלה, מתחתן ממקום טוב, אז אין בזה חוכמות. גם הזוגיות נראית ככה. והסיבה לזה שהעולם, עולם הנשואים, ואחוזי הגירושים הם כל כך כל כך גבוהים, זה בגלל שלאנשים אין כלים של תיקון. והם לא יודעים לנהל קשר זוגי. הם לא... למדו את זה. פסיכומטרים עשו. קורסים, מקצועים, הם למדו. אבל אף אחד לא לימד אותם בצורה מסודרת. לבנות את הכלים הפנימיים שלהם, שיאפשרו להם לחיות חיי משפחה טובים, הרמונים, שמחים, שלבים. אף אחד לא לימד אותם. אין לזה את הכלים. ולכן הגירושים, גירושים צריך לזכור, חדה, לדעת שכשבני זוג חס ושלום מתגרשים זה בעצם ההתממשות השלמה של התור. הרבה פעמים אנשים אומרים, אה, למה התגרשנו? פו! למפריע, מובן שזה לא היה זה. זה טעות, זה לא נכון. זה היה אצלי. זאת הם לא הצליחו להביא תיקון לקשר. הם היו בתור. ולכן, לבנות את כלי התיקון האלה, זה לא רק למצוא את עצמי תחת חופה וקידושים תוך מספר חודשים. זה יקרה, אבל זה לא רק כזה. זה לחיות חיים זוגיים, מצחיים טובים, מאושרים, כיפיים, לנצח. כי רק ככה זה יעבוד. אם אני לא אדע, גם אצל החתונה, רק אתה מתחתן, אם לא יהיה לי ברור שאני לא יודעת לעשות חיים טובים ומאושרים עם אדם הזה, אם לא איזה רגש של אהבה לעבוד, ואיזה תחושה נעימה וטובה איתו, זה פשוט לא יעבוד, אוקיי? Okay? ולכן נורא נורא חשוב לבנות את אותם כלים. אז אנחנו רוצים שוב פעם להזמין אתכם, לעודד אתכם להצטרף לתוכנית שנפתחת ממש ממש בקרוב, ואנחנו רוצים לתת לכם גם אפשרות, או כושם, השקעתם מהזמן שלכם, עושים את זה לכם איזושהי הטבה אה, בכניסה לתוכנית הזאת. כמו שאמרנו, התוכנית היא על שמונה שבועות, זו תוכנית וידאו, תוכנית שבעצם אפשר ללמוד מרחוק, באמצעות דחייה בה הדרכות וידאו, הדרכות קצרות, עשר דקות, בריאות השעה, כל הדרכה, משהו קצר, תכליתי, ו... Um, כמובן תרגילים, משימות, ואני מלווה תוכנית באופן אישי, אוקיי? Okay? התוכנית עולה 3,390 שקלים, ובעצם ול... לזמן מוגבל עד יום חמישי הבא, שבוע, אנחנו עושים הנחה, והמחיר עולה להיות um, 2,990 שקלים. אפשר לחלק. בעצם ההצהרה תשלומים זה 299 שקלים, אוקיי? עד שבוע הבא. אבל מי שתקבל החלטה מהירה ושמרגישה, שיבין את הצורך הגדול, מי שמאמינה שהתוכנית הזו תוכל באמת לעזור לה להתקדם לקראת חתונה, אנחנו רוצים לתת למשרדים זאת ביניכם הטבה מאוד מאוד משמעותית. ומי שמצטרפת אלינו ממש ברגעים אלה, עכשיו תוכל לקבל עוד הנחה, ממש זה קורה לידים שמי היום, עד שתיים עשרה בלילה, ובמקום שלושת ושלוש מאות וש מאות וש מאות וש מאות וש מאות וש מאות וש מאות וש מאות וש מאות וש מאות וש מאות וש מאות וש מאות ‫להוות איזשהו קושי נורא חשוב לנו ‫באמת שבן אדם שרוצה להיכנס, ‫או שרוצה להיכנס, ‫זה לעשות עבודה, ‫תוכל לעשות את זה. ‫כאן פרסנו את זה בפריסה מאוד מאוד נוחה. ‫אז זה קורה, בעזרת השם, ‫אנחנו ממש ממש מתחילים, ‫ואנחנו באמת רוצים לעודד אתכם, ‫פשוט לקפוץ למים, לעשות את זה. ‫לא עשיתם את זה עד היום, ‫לא בלי לשים אותם כלים, ‫זו ההזדמנות, זאת כלי תיקון, ‫ולהתחיל לשנות את החיים שלכם, מהקצה לקצה, זה שתרם בפרייר את החיים, אבל באופן פרטי במקום הזה, אין לנו ספק שהתוצאות לא יכולות לבוא. אז מה שקורה עכשיו זה שאנחנו רוצים לשלוח לכם ב-SMS, תקבלו קישור לדף שבו תוכלו גם לראות עוד פרטים, אם תרצו עוד פרטים על התוכנית, גם תוכלו להירשם, ואני נמצא כאן כרגע, עכשיו מי שמעוניינת אפשר לשלוח לי אס.אם.אס עם הטלפון שלה, מי שרוצה להירשם, או מי שרוצה לדבר איתי, רוצה לשמוע יותר פרטים וסוף באמת וזה, באמת מתאים לה עד הסוף. אפשר בשמחה, פשוט לשלוח לי באס.אם.אס את השם שלה, ואני אשתדל מאוד מאוד לחזור. אם אני לא אספיק לחזור היום, אז אנחנו נתקשר בעזרת השם בתחילת שבוע הבא, אוקיי? אז זהו, תודה רבה שהקדשתם לנו מהזמן שלכם. אני מאוד מאוד מקווה שהצלחתי לתת לכם באמת איזשהו סוג של חידוש ואנרגיה חדשה, אמביציה חדשה. אני יודע שזה באמת אחד התהליכים היותר מוקמים ויותר לא פשוטים מבחינה נפשית. זה רצון מאוד מאוד עמוק, מאוד צודק. אנחנו נורא מאמינים ש... אפשר לעשות את זה. חס ושלום להתייאש. צריך להמשיך ולעשות, ואם עדיין לא הלכתם בכיוון הזה של בניית הכלים, תעשו את זה, תשקיעו, זה בהחלט לא תהליך של הוקוס פוקוס, ממש לא, תהליך שדורש יזייה, דורש עבודה, יגעת ומצאת את העמים, אבל באמת עשינו משהו מאוד מאוד קל, מסגרת, תומכת, עם ליוון צמוד שלי במשך כל התקופה, כל הקודשיים, ויודה לכם בצורה מאוד מאוד פרטנית. ‫לבנות את הכלים האלה, ‫ועזרון השם, להתקדם לקראת החתונה. ‫אז תודה רבה, ‫שבשורות טובות ושבת שלום. ‫כל טוב, אני נמצא כאן, ‫שמסו לי, ‫והאס.אם.אס.